Зем. Мистецтво догляду мотоцикла. Глава 32. Ми їдемо крізь приморські вересові зарості, проминаємо кущі з восковим листям. Пригадую крізь вираз обличчя і слова: "Я так і знав". Машина легко вписується у кожен поворот. Ми з ним нахиляємося і щоразу вантаж Врівноважує будь-який кут нахилу, довкола море квітів і несподіваних краєвидів, повороти чергуються один за одним, і весь світ разом з нами вигинається, закручується піруетами, здіймається і опускається. Я так і знав, сказав він. Зараз для мене це один з тих фактиків, що покльовує і тягне за волосінь. Він дає зрозуміти, що. Не такий уже малий, яким здається. Це ж було у нього на думці так довго. Роками. Тепер я розумію, чому він завидавав стільки клопотів. Я так і знав, сказав він. Мабуть, давно колись він щось почув. І по-дитячому щось не так зрозумів. Усе заплуталося. Це ж Федер завжди говорив. Я завжди говорив. Стільки років тому, а Кріс повірив увесь час носив у собі. Між нами склалися якісь незрозумілі стосунки. Їх ніколи не вдасться зрозуміти. І тільки завдяки йому я вийшов з лікарні. Дозволити йому зростати самому неправильно. І у вісні саме він намагався відчинити двері. Це не я його тягнув, він мене витягував. «Я так і знав», – сказав. Велосінь тримтить. А отже, можливо, моя велика біда не така вже і велика, якою здавалась. у відповідь просто переді мною. Ось, заради Бога, звільни його від тяжкої ночі. Нощі. Стань знову однією людиною. Нас огуртає густе повітря і дивні пахощі квітних дерев та кущів ми далеко від води і холод відступив, нас уже доймає спека. Крізь куртку і одяг вона проникає до тіла, висушує вологу. Посвітлішали рукавиці, нещодавно темні від вологи. Таке враження, що океанська сирість так довго приймала мене до кісток, що я забув відчуття тепла. Мене можуть на сон. І коли у невеликому ярку я помічаю з'їсти столик для пікніка, ми під'їжджаємо. Я вимикаю двигун і спиняюсь. Мене хилить на сон, кажу до Кріса. Хочу трошки подрімати. Я теж. І ми спимо. А коли я прокидаюся, то почуваюся відпочиленим. Вперше затривалий час. Я беру свою і Крісові куртки і вкладаю їх під гумові шнури, якими перетягнути вантаж. Спека така, що не хочеться і шолом одягати. Згадую, що у цьому штаті не обов'язково це робити. Прив'язую шолом до поклажі. Візьми й мого теж, каже Кріс. Він тобі потрібен для безпеки. Ну ти ж свій не одягаєш. Ну, гаразд, я погоджуюся і прикріплюю ще його шолом. Дорога й далі вигинається і петляє поміж дерев. На підйомах круто завертає і плавно спускається відкриваючи нові краєвиди. Хай ще змінюють широкі поля, а далі внизу видніються каньйони. «Краса — Краса! — горла я. — Ти можеш не кричати, — відповідає Кріс. — А, — кажу, — тоді сміюся. Коли знявш шолом, то і справді можна не кричати. Це через стільки днів. — Дуже гарно, — кажу. Дедалі більше дерев і кущів, потепліше. Кріс тримається за мої плечі. Я осилкуюся обернутися і бачу, що він стоїть на підніжках. Це ж небезпечно, кажу я. Ні, зовсім ні, запевняю тебе. Може і так. Все одно обережно постановляю я. Перегоді ми їдемо по серпантину, а дерева просто нависають над гологою. І Відчує він вигукає «ох», тоді «ого», далі «ого». Гілки звисають так низько, що можуть і по голові гукнути, як не постережешся. Що таке, питаю його, усе інакше. Що? Усе. Раніше мені нічого не було видно за твоєї спини, а на дорогу крізь віти дерев сонце викидає чудожнацькі візерунки. Світло і тінь мелькають в очах. Ми заходимо у віраж і знову сонні. І правда. Мені це і на думку не спадало. Він же весь час бачив тільки мою спину. – А що ти бачиш? – питає, Все інакше. Коли ми їдемо серед гущевини, він запитує. – А тобі не страшно? – Та ні, я звик. В перегоді він цікавиться. – А коли я підросту, чи можна мені мати мотоцикл? – Так, якщо дбатимеш про нього. – А що треба робити? «Та багато чого. Ти ж спостерігав за мною. А ти мені покажеш усе? А вже ж. А це важко? Ні, коли правильно до цього поставитися. А от мати правильне ставлення – це дійсно важко. Ага. Згодом він сідає. Тато звертається. Що? А у мене буде правильне ставлення? Думаю, що так, відповідає йому. Я впевнений, що от тебе не виникне жодних проблем. І так ми їдемо далі. Повз з Юкаю, Кловердейл, Перетинаємо виноградники. Тепер ж кілометри на наче летять. Двигун, що перевіз нас через пів країни, гуде і гуде в монотонній байдужості до всього, крім власної внутрішньої сили. Ми проминаємо Асті, Сантерозу, Каталуму Петалуму і Новато. Дорога дедалі ширше. Уже завізну. Легковики, вантажівки, автобуси, щерть набиті людьми. Обам'ять ж дороги з'являються будинки. У водах затоки гайдаються човни. А вже ж випробування ніколи не закінчуються. Негоди та невдачі будуть завжди, поки живе людина. Однак з'являється, то тепер незнане відчуття. І воно неповерхово, бо проникає глибоко всередину. Ми перемогли. Тепер усе буде чудово. І це можна передбачити.